–Vem där? För 10 poäng. Tjena killar, lyssnare och besökare på Olyerys Det är jag som är Kodjo. Ja, inte den grymma svenska komikern som ni har mycket radio. Utan jag är fotbollsspelaren Kodjo. Det är i alla fall mitt andra namn. Så har ni koll på vilken fotbollsspelare som heter Kodjo andra namn, då ska ni slå till på en gång. Men för er andra och kanske framförallt för Andy som alltid tror att han har så bra koll på årtal. Så kan jag berättas att jag föddes 1982 i Accra. Det ligger i ett angränsande land till Elfenbenskusten och hade också ett land som styrde över dem och det var i Storbritannien. De släppte dem 1957. Jag gjorde mig till ett namn i U17VM i Nya Zeeland och redan som 17-åring gick jag till Bastia på Korsika i Frankrike. Efter en del dribblande med min position i laget så fick jag till slut spela som central mittfältare. Jag tog mitt lag Bastia till UEFA-kuppen 2002-2003. Och min framgång där tog mig till storlaget Lyon i Frankrike. Och totalt sett i Frankrike så blev det 137 matcher och 18 mål. Det var ni får på 10 poäng, Hur känns den? Det, det var mycket information. Det brukar vara mycket på 10, sen så får man försöka komma ihåg får... det. Sen det ut, såldas det ut lite där. Ja. Inga hans? Nej. Nu går vi vidare. Såntans. För åtta poäng. 2005 lämnade jag Frankrike för England och då för cirka 280 miljoner kronor. Vilket då var klubbrekord för den här klubben. Jag fick tröja nummer fem eftersom Claude hade nummer fyra redan och han hade ingen lust att lämna den ifrån sig. Det är det ni får på åtta poäng. Ja, det är tänkt här, eller? Ingenting som... Eh... Ja, jag, har, jag har, men jag har absolut inga klara... Bepred. Nej, Jörgen chansar där. På åtta poäng, Jörgen kan ja. på åtta. Ja, jag har väl ingenting, men jag har chans ja, ja, ja, då går vi vidare för sex poäng. Min internationella karriär tog fart 1999 i Nya Zeeland i U17 VM. Och då vann vi brons. broms. Och det har blivit hela 52 landskamper efter det och nio mål för mitt gana. Men mycket skador har annars kretsat kring senare delen av min karriär. Men när jag stod på toppen av min karriär då rankades jag som en av världens bästa. Men nu de senaste åren så är jag mer som en som en gång var väldigt bra. Per. Här chansar på 6 poäng. Sluta tjuja. <laughs> För 4 poäng. Det är bara han är kvar här då. Mm. I Premier League så vann jag ligan två gånger. Jag vann FA-kuppen fyra gånger. Jag vann ligakuppen en gång och Champions League en gång. Och nu miss, misstänker jag att de flesta har lite koll på vem jag kan vara, men att kanske namnet inte har poppat upp ännu. Jag har spelat både för Real Madrid och Milan, men det var i min engelska klubb som jag gjorde mitt namn på riktigt. Ja, jag vet vem spelar här, men det kommer inte komma upp något namn överhuvudtaget. Jag gissar så felställdligg lågt. Mm, det, jag, ja. Eller så säger den bara så där just nu. <här> Nej. Ja, Vi köper två poäng också. Det var den tuffa manageren José Mourinho som tog mig till Chelsea. Ja, att han är tuff, det kan du ju fråga Cristiano Ronaldo om. På hans första match med Jose USA så fick Ronaldo en rejäl uppläxning. Han sa till Ronaldo, om du inte vill springa, inga problem, sitt på bänken. Håller du inte med, inga problem, sitt på läktaren. Eller, som nu i Matas fall, bli såld till United. <laughs> ja, jag blev däremot väldigt populär för min inställning och hårda jobb som tvåvägsmittfältare och var i Chelsea från 2005 till 2014. Numera är jag i Milan, dit allas gamla storskärnor kommer för att avsluta sin karriär och gå i pension. Vem är jag? Andy, har hittat någon namn? Har jag hittat namn, men jag är fel. Jaha. skrev jag. Vad har du sagt, Per? är det två poäng? Du är ja. klar? Jaha. Ja. Ja, jag ska också Sjön. Och du skrev? Jag skrev också Sjön. Och ni är alla rätt. Grattis! Ja. Och grattis ni andra som satt i Sjön också. Mil det blir det att kommer att vara helt. Ja, det är missa helt. Det är utlånat sedan januari. Ja, precis. Så han lirar ingenting. jäkla missas. Det är ingen annan. Nej. ja, vad skönt. Åtta <laughs> poäng. Vad <laughs> det fan? Gratis. Ja. kan inte gå Snyggt. förbi mig till med. Nej, det tror jag inte.